Här kommer programmet Toner och tankar. Jag heter Ingvar Holmberg. Kära lyssnare, välkommen till ännu ett program. Jag på Och han böjde sig till mig ner till mig Och hörde mitt ro ha, Han drog mig uppe för dags Nu slapp och dyg Han ställde mig på fast mark Mina steg gjorde han trygga Han la en ny sång i min mun En lov som Många ska se det och bäva och sätta sin liv i Herren Han la en ny sång i min mun, är lov som till vår Gud Många ska se det och bäva och sätta sin liv i Herren Många ska se det Till mig Och hade vi tro Han drog mig uppe för där tro, du Och du Han ställde mig på fast mark Mina steg det Han trygga Han la en ny sång i min mun En lovsong till vår ljud Många ska se det sätta sin liv till Herren Han la en ny sång i min mun En lov till vår Gud Många ska se det Och beva Och sätta sin lite till Herren Vi hörde Daninge Olsson och Kören Votum sjunga Fast Mark. Och det här programmet går ju i närradion på tisdagarna i Norrköpings och Linköpings närradio. Och sen går det på torsdagarna i Vetlandas närradio. Välkomna att lyssna. Du kan också höra det som poddradio på. Ingvar Holmbergs hemsida www.ingvarholmberg.se Vi hör, det finns en tro som är beprövat kredokören. I förra veckan så lyssnade vi till en härlig livsberättelse av John Willemson som bor i Norrköping och som levt många år i missbruk och kriminalitet och nu lever ett nytt liv och hjälper andra utdrognare. Jag tycker att det var så värdefullt så jag spelar den intervjun ännu en gång men lägger den sist i programmet så att du som hörde den förra veckan kan ju bara sådär lyssna på resten av programmet fram till intervjun och sluta lyssna då. Jag tycker att det är värdefullt att höra vad Gud gör och människors erfarenheter. Det är ju många människor, både äldre och medelålders och yngre, som mår dåligt. Till ungdomarna som mår dåligt. Det finns en del som skär sig för att de har så mycket dov ångest och smärta inom sig att det är som att det nästan blir lättare om man skär sig på kroppen och den här sången skrev jag just till en tonårsflicka, lyssna får du höra det inte mera illa Se på mig, och ja, titta på Kära flicka, söta, lilla Nyss anländ i en kvinnas kron Jag vill du slutar att dig skära Där andra inte vet och ser kan någon vara dig nära Fick dig att inte gråta mer Jag vet att någon tittar på dig Ser med varma ögon nu Inte sluka dig med blicken Nej han ser det som ett känner det som gör dig illa, han var ju hela världen så. Han håller om dig stilla, stilla, han tar din ångest om han får. Gör dig inte illa mera, skada inte din egen kropp.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 jag ber dig våga acceptera, det finns en som vill ge dig hopp. Livet kan ju vara så underbart och nu är det vår. Och här kommer en annan av mina sånger, en vårsalm. Nu våras det i markerna och livet bryter fram Glad jag går här fram i parkerna, det skjuter i var stan tack, nu kommer änden än vår till naturen och min själ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 Till naturen och min själ. Här tack för solsken i mitt hår. Du vill mig alltid väl. Hur vintern skap så trevande. Bomnen nordisk vår. Ur Helt levande vår Herre Kristus går Och jag fick liv och frälsning här på frälsaren jag tror Guds kära barn jag faktiskt är Och i hans nåd jag bor De allra senaste dagarna så har vårvärmen kommit och lite för senat så kommer golfsäsongen att börja för mig den här veckan här i Norrköping. Helgen som gick då tittade jag faktiskt på nätterna mycket på tv för att de tv kanaler som jag har där finns det inte mycket golf men det finns en av de allra mest prestigefulla tävlingarna på året. Och det är masterstävlingen i USA på Augusta National i Georgia i södra USA. Och där i helgen i fyra dagar, torsdag, fredag, lördag, söndag, så gjordes det upp mellan de duktigaste golvspelarna i världen. Och bland annat var Henrik Svensson, Henrik Stensson menar jag, från Sverige med. Han slutade på femte plats, hederligt och hedersamt och det var tre amerikaner och en nordirländare som kom före honom. Amerik den 27-årige amerikanen Patrick Reed vann klart den här tävlingen. Det var hans första stora vinst. Den här golfbanan är som ett underverk med vacker park med massor med blommor och träd. Och det är sådant intresse kring den här tävlingen att man kan knappast köpa en plats att titta. Utan åskådarplatserna går hör och häpna i arv mellan generationerna. Och eh, vinsten är förstås en massa pengar men också en grön kavaj som förra årets vinnare sätter på den nya vinnaren och sen äger man den kavajen själv för all framtid. Och det är mycket häpnadsväckande att man de här golfspelarna som ju vi visserligen har det som yrke. Men de kan stå 150-175 meter från den här kortklippta delen som kallas för green och slå ett slag med en liten boll både i vind och utan vind och i uppförs och nedförs backe. Och den här bollen förväntas landa inom en eller två meter från ett litet hål med en flagga i. Pröva själv och spela golf för du se hur lätt det är. Jag spelar gärna golf men jag är glad om det går ungefär åt rätt håll när jag spelar. Jag skrev en liten barnsång efter en golfrunda. Lyssna för att höra. Kamomiljoner har jag sett. Kviddvitt kvittra vilken sort har jag hört. Blommor i massor och fåglar i mängd. Såg jag idag när jag gick på en äng. Jag tänkte spela golf men min golvboll kom på sne. Och hamna på ängen och lika bra var det. miljoner kviddvitt. Här sjunger jag en sparring. Halleluja, det är skönt att vara Jesu vän. Halleluja, det är skönt att vara Jesu vän. Även om det kostar på någon gång ibland. Men vi håller ut i proven och så en Jesus söker dig Vet du om att han har evigt liv att ge Du får mening med ditt liv här på jorden Om du säger ja till Jesus ska det ske Halleluja, det är skönt att vara Jesu vän Även om det kostar på någon gång ibland men vi håller ut i tråben och så en dag kommer han och hämtar oss, hämtar oss hem till sig. Det finns så många här i världen som lever reda livet utan Han mot vårt liv vad jag, jag Halleluja, det är skönt att vara vän, Även om det kostar på någon gång ibland Men vi håller ut i troben och så en dag Och innan vi lyssnar på några av mina dikter om vistelse på ett sjukrum på två olika sjukhus så hör vi Salva sjunga, jag har ofta frågor, Herre.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 Efter dikterna hörde vi den härliga sången Gud är trofast, strängmusiksång. Jag nämnde om min hemsida där radioprogrammet finns varje vecka och de gamla programmen finns att höra när det passar dig. Alltså www.ingvarholmberg.se jag har också sedan ett par månader tillbaka en blogg med ett nytt inlägg varje vecka. Besök gärna den. I psalm 138 står det När jag ropade svarade du mig. Du gav mig frimodighet och kraft i min själ. Herre, jordens alla kungar ska tacka dig när de hör din muns ord. Det ska sjunga om Herrens vägar, för Herrens härlighet är stor. Herren är upphöjd, men ser till den ringe. Den högmodige känner han fjärran ifrån. När jag går genom nöd håller du mig vid liv. Du sträcker ut din hand mot mina fienders vrede. Din högra hand frälser mig. Herren ska fullborda sitt verk för mig. Herre, evig är din nåd. Överge inte dina händers verk. Låt oss be. Tack Herre för att du är med oss när det finns frågor i livet och saker som händer som vi inte vet svaret på och vet hur vi ska komma ur. Du hjälper oss. Du håller oss i din hand. Amen. Jag skrev en liten tonsättning på ett par versar i den här salmen 138 i en lite äldre bibelversion. Och här får du höra Ingvar Hornberg och Inger Gustafsson sjunga den. Om en min väg går genom nöd. me Frelsar mig om en min väg går igenom. så behåller du mig vid liv. O din herran, frelsar mig. Om en nöd, så behåller du mig vid liv. Mig. Ja, så avslutar vi programmet den här veckan med den här trevliga intervjun och spännande livsberättelsen med John Wilhelmsson. Och eh, efter intervjun så kommer som avslutande sång Donald Berga gård, Någon har rört vid mig. Ha det så bra, vi hörs nästa vecka, men som sagt var... Nu kommer en spännande intervju på drygt 20 minuter. Den här gången har jag glädjen att få prata med Jon Wilhelmsson som jag har träffat i Pingskyrkan i Norrköping. Där jag är medlem och själv går och... Eh, han är en entusiastisk gudstjänstdeltagare och så har vi blivit Hur länge är det ni, du och din familj har bott här i Norrköping, ja. John? Ja, vi har bott här sedan augusti 2016. Så det är ett och ett halvt år ja. nu då. Ja. Men du äh, låter nästan som en stockholmare, stämmer ja, det eller? Ja, det stämmer. Jag är ja. uppväxt i Stockholm. Men jag har haft ett avbrott från Stockholm i sex år när jag bott upp i Västeråland och. Ja. Jag, och ett, jobbade så att säga. Ja. Ja. Eh, har du kommit till Norrköping jobbets vägnar så att säga? Ja, jag jobbade på jag jobbade på behandlingshem. Då, så, att säga. så jag är drogalkoholtrapp efter. Så jag jobbade upp i Västernrolland. Jag var varit ett jobb från när jag bodde i Stockholm. Då. Så att, då flyttade jag upp då. Och det innebar att jag skulle få mer erfarenhet och sådär i, i behandlings och, och så här och sen, eh, sen hade jag före detta släktingar där uppe också. Då. Ja, så de som ägde behandlingshemmet är ju min med min, min eh, styrdotter egentligen då, som jag var gift med en gång innan då, så, att säga. så vi har ju, liksom, hade ju en relation redan då, och jag var varit i det här jobbet då. så att då flyttade jag upp då, så att säga. och den jobbade där i, i sex år men i och med att jag fick mitt tredje barnbarn och de bor ju kvar i Stockholm så kände jag att jag behövde vara mer farfar att jag bombar mm. den här tiden med mina barnbarn som jag tycker är guldvärd så att säga när de får växa upp och allting sånt där Mm. Jaha, så att det var, du flyttade hit för jobbet skull men också för att vara närmare dina barn och barnbarn Ja, barn, ja. ja. Mm. så det jag fortsätter göra på behandlingshemmedel i Norrköping då, som, är, som jag har också en relation med innan då, jag har varit där själv innan också Tycker du att Norrköping är en skaplig stad att bo i? Ja, absolut, den är fantastisk, jag, är så, <laughs> jag har bott ganska isolerat och litet uppe i Västeråland Jag bodde i Kramfors och sådär, ja. så att det är det är en butik, alltså <laughs> <är> det är klart <laughs> Att, mm. Kommer du från en kristen familj själv? Det finns eh, kristen tro i, i det här. Men eh, jag vet första gången som jag fick kontakt med tron, med, med, med, det var i söndagsskolan när jag var liten. Och vi gick lite och och Jesus älskade alla barnen. Och så här, och jag sprangade till alla där. Men et, en, inte så att de är kristna, men eh, det finns en, en ställning och att, att, det, att det absolut inte är fel, alltså, vilken var det? Vilken och skola kan det ha varit? Har det, du någon aning om det? Brunn, Eskilstuna. Jaha! Så jag ja. bodde den perioden också när jag var liten. Ja. Så jag har bott på många ställen när jag var liten. Ja. Ja, så jag har, de frågar mig egentligen var jag, var jag kommer ifrån. Så den längsta tiden i mitt liv det är i Stockholm. Ja. Mm. Men annars är det väldigt uppackat. Ja, mm. ja. Mm. Men eh, eh, vad jag förstår, det, det vi, mm. när vi har bara pratat mm. lite grann så hamnade du i trassel och mm. till och med missbruk och sånt kriminalitet till och med har du lust att berätta lite mm. grann ändå om mm. din livsresa Ja, jag började missbruka vid 13 års ålder och med cannabis och sen hamnade jag, jag bodde redan på gatan när jag var 14 år, i Göteborg då när jag bodde där, med min riktiga pappa så att säga, mm. det var en trasig och min pappa var alkoholist och han hade har missbruk också. Då. Så, att den, så att jag hamnade i ganska tidigt. då Men min mamma från Stockholm då kom kommer hämta mig när jag var ja, 15 år i, i, i Göteborg. Då. Och då bodde jag på gatan och den, hade trasslat till det bra. Då. Och sen när jag flyttade till Stockholm då, då ett, den, så som min mammas familj var inte speciellt funktionell så att säga så att, att den är så jag fick mitt första fängelsestraff när jag var 19 år sen jag dömt 48 gånger till fängelse så jag har gjort oj. 33 stycken fängelsestraff oj, oj, oj. och det, det jag kan se idag liksom, är att jag har ju, i, mitt, i mitt missbruk i, i, i, i, i, i mina fängelsestraff så har jag alltid sökt Gud mm. jag har alltid varit med på Nälpestiftelsen och, och Svenska kyrkan har varit in och att den, jag har funnit frid i det jag har bett många gånger att vi äh, släppt för länge, men äh, det, det, det är fel sorts barn. Men jag kan ju säga idag att hade jag blivit släppt så hade jag antingen dött. Så att jag har ju blivit berömd, fast inte på det sättet jag ville ha det. Mm. Så, äh, mm. så jag har haft en äh, brok historia. Ja. Haft då ett, en, en, men är missbruket grundorsaken till kriminaliteten också? Ja, eller? Att du var med. tvungen att skaffa pengar för mm, ditt missbruk. Han ja. såg mig som en dålig tjur, Så jag var tvungen att. Jag var nog en sån här impuls. Så att ja, ja. Att den, jag var ingen duktig på det jag gjorde. Så att säga. Det, det, jag skadade mest människor. Det levde ja. man i missbruksmiljö också. Ja. Och så att den, jag umgick bara med missbrukare. Så, att säga. Mm. så min, min mina sociala skills, allting sånt här, överhuvudtaget berörde sig bara om det egentligen. Så att från när jag kliv upp på morgonen till jag, jag gick av la eller när jag gick av la eller hon var gick av med så här. Men i det här så har jag också haft eh, familj och företag. och Jag har försökt hela tiden att eh, skära mig, men jag har alltid ramlat på gamla lekplatser, gamla lekkamrater. Mm. Och sen har jag haft en tomhet i mig som jag inte kunnat förstå hur jag ska fylla. Jag har alltid varit tom, det har alltid fattats någonting. Mm. Och så här. Mm. Så att jag, jag har varit en sökare i, i det mesta, så jag är i princip provat alla droger, för jag tror det jag skulle hitta det i droger. Men jag hittade det inte där. Utan jag var 48 år när jag tog mig till sans. Äntligen. Men jag har haft gud i menar, flera gånger. Jag kan berätta den här gången som jag ville berätta för dig i bilen. Och det var att jag satt på ett fängelse i Sverige. Och jag hade fulla restriktioner. och Jag fick höra över telefon och brev att min mamma var sjuk. Och att den jag fick inga telefonsamtal jag fick inga permissioner jag, jag var så fullt isolerad överhuvudtaget och ett eh, svenska kyrkan var där och lp som var där de var där ungefär varje torsdag och sådär fick fika och fick kaffe och jag var ju där på allvar, många av er var där fika, men jag var ju där på allvar så säga. för jag, jag tyckte att jag kände det lättare så, så då, då dog vi förbön över att jag skulle kunna få delta på ett eller annat sätt med mamma, för jag förstod att hon gillade det. Och ett, en, en dag för jag för mig, jag måste bara ringa. Och just den här dagen så gick, jag brukade vara motståndare, fick inte ringa överhuvudtaget, jag försökte många gånger. Men just den här dagen så det bara ramlade på. Och när, jag, mamma, när, när min syster svarade i telefon, då dör mamma i, i telefon. Så jag får vara med, fast jag är inte med. Och vi är elva syskon och ett en några är döda av är också i missbruk. Då, men det är vi som var kvar då. Det var bara jag som fattades. Så i telefonsamtalet så reser man sin mamma upp. Och sen tittar hon efter mig då. För hennes äldste son. Och så dör hon. Så, här, så jag får delta i telefonen För Gud kunde inte få mig att gå loss. Han kunde inte få mig att bli släppt fri. Mm. Och då förstod jag också någonstans att, ja, att han är med mig. Vilken precision ja, egentligen. Ja, ja. Det här var 2006 då. Så att den är... Ja, och jag muckade igen och ställde till det då så att säga. Men 2008 så bestämde jag mig då. Att nu, nu får det vara bra. Och åkte in på ett behandlingshem själv då. Mm. Och i och med att när jag kom ut från det här behandlingshemmet. Så hade jag träffat en kille från ett ställe som heter Liskas. Som är ett kristet behandlingshem Jag hade träffat honom på anstalten. Sista anstalten Och när jag träffade honom så kände jag. Den här, den här beh behöver jag. Jag behöver den här människan i mitt liv. Så när jag var klar med min behandling. Så hade jag ingenting att göra. Och så ringde jag upp. Ni, ni nuvarande sponsor är det också. Så jag ringde jag upp och så sa han så här. Ja men kan du jobba natt? Så började jag där. Och, och i och med det att, att jag började jobba natt där. Jag började jobba på Liska. Så hade de inte ett krav men de föreslog att jag skulle gå en alfakurs. Och då gjorde jag det i Norrköping. Och var på en alfa helg med dem. Och jag kan säga den känslan och den kraften jag fick ifrån den helgen då, som var, då. Då började jag söka Gud på allvar så att säga. Och jag har gjort tre alfakurser och en betakurser nästan. Mm. För att komma in i gemenskapen då. Och sedan dess har jag de i princip varit med mig. Men det riktiga beslutet jag tog när jag äter den bestämde för att följa Jesus det när jag döpte mig 2012 i Härnösandsbyn kyrka. Ah. Då eh, tog jag steget ut då. För jag var i rädd. Jag kommer ihåg, jag hade en jätterädsla att inte jag skulle bli accepterad, förlåten. för Eftersom jag har levt så lång tid i missbruk så har jag gjort massa konstiga saker som inte en ska göra egentligen. Så jag trodde jag aldrig skulle bli förlåten. Jag kommer ihåg, jag sa det till en kvinna att kommer jag någonsin bli förlåten då grät hon för mig. Och så, Reg. Vad tror du om Gud? Vad har du för syn på Gud? Och idag så har jag den att han förlåter mig för alla mina synder. Så att, ett, en, sen har jag jobbat i ett program som heter A-programmet eller n, eller n programmet Och det står att man ska söka. 12 ja, ja, säger samma, samma sak ungefär. Mm. Du säger att du ska söka din högre kraft. Liksom. Mm. Andra steget handlar ju om att, uh, vad är din högre kraft när jag kom i tredje steget, kommer jag ihåg i min behandling, så tog jag beslutet vad är jag beredd att göra för att fortsätta hålla mig nytt mm. ja, och då, I och då gjorde jag alla de här sakerna då, som gick på alfakurser och i på beta-kurser, jag sökte Gud jag läste bibeln och jag ska få den lättlästa bibeln för jag hade lite heter det men eh, på den vägen är det då så att säga, så att den, eh, jag har ju vi var uppfyllda av gud flera gånger så att säga. och den, den sista händelsen i mitt liv det när jag var jag, när jag kom till Norrköping så fick jag ett dåligt besked angående med elever att jag hade cancer i kancereleven på grund av mitt gamla missbruk. Att jag hade det så illa med min kropp så att det, och jag hade gjort de här behandlingarna man ska göra för att bli fri från hepatier och så här. Men mm. det, det hjälpte inte så att säga. Så jag var i pinkyrkan här. Jag tror att den. Ja, ganska intensivt då och sen gick jag fram och tog förbörd men jag var så rädd, jag vågade inte be Gud jag bad dem att jag skulle få styrka att bära min egen sjukdom och att den äh, läkarna gör, de gör det bra på, genom Guds gåva då förstås och att den, äh, så jag får en ny lever när jag fyller 58 år mm. så att jag får en ny lever den 19 augusti när jag fyller år på min födelsedag mm. så Gud har humor <laughs> ja, vilken present ja. Är det så med elever som är njure och sånt att det är risk för avstötning mm. och att det är lite riskabelt eller är elever mindre komplicerat att transplantera? Jag tror att det är mer smärtsamt med njuren tror jag så, sådär. Men efter det, nu har jag haft den här nya i i uh, sju månader ja. och uh, det finns inga tecken på det. det. det funkar bra. Ja, Åh vad härligt. Ja. <laughs> så det, jag har ju mycket att säga men jag har ju också fått kraften. För mm. jag, jag hade ju den tanken jag, jag tror jag skulle dö. Men jag hade ju den tanken om om jag dör så blir det fest paradiset. Det jag jag tänkte så det. Mm. Mm. Och, och så så jag hade jag hade ju helig ande med mig för den var jag ju om varje gång ja. när jag var i kyrkan att mm. jag ska vara uppfylld den och så där. Så efter två månader efter min operation, då, de ville sjukskriva ihop ett år, så började jag på arbete igen. Mm. Så att, och arbetar fortfarande. Så att jag har inte haft några frågor. När jag är i kyrkan så ber jag om kraft. Jag blir ju trött ibland. Så Men jag ber om kraft. Och jag får kraft varje. dag. Så att, det var, det var en fantastisk resa. Jag kan ju se idag, när jag tittar tillbaka på mitt liv det har, eftersom det har bestått mycket av misär då, men jag har tio, jag är inne på mitt elfte år då, det var drogfri så, så att den, men när jag tittar tillbaka på mitt liv så är jag alla har väl hört talas om den där dikten eller versen, Ja, precis. Ja, ja. Ja. Mm. Och att den, men när jag tittar på tillbaka på mitt liv så finns det bara ett par fotfår. Ja, det är inte, ja, det den har man blivit, blivit. blivit mig hela tiden. Mm. Jag tror ju också på det här att jag har fått gåvan att kunna använda mina erfarenheter. Mm. Att få andra missbrukare att inte gå igenom det jag gått igenom. Mm. Du berättade att du flyttade lite närmare dina barnbarn. Innebär det att du har en bra relation till dina mm. barn och sådär nu? Var det lite trassligt med det också Absolut. eller? Jag ringde min son, så jag hamnade på ett behandlingshem i Norrköping, jag från Stockholm. Och det tog mig en stund att få reda på att min, för, min första son, han bodde i Norrköping. Mm. <laughs> så jag tror jag också det här. Och eh, den terapeuten jag hade, som jag knöt an till, han var också kristen. Mm. Och jag kommer ihåg att jag ringde min son för första gången på 17 år. Och då, då sa han så här, John Johnny sätter oss, och så, så bad han för mig att... att det skulle vara fint att, skulle, att vi skulle kunna mötas. Ja, så ett eh, samtal gick jättebra då. Och en, eh, sen var jag hemma på en ledighet hos honom då. Han ville träffa ja, dig. Ja, och ja. sen flyttade han hem till mig i Södertälje. Och eh, när jag flyttade till Västernorrland, då fick han min lägenhet. Mm. Och så, här. så vi har försonas. Jag har eh, fyra barn som eh, har tid Men en bor i Irland, så han är aldrig under träffat. Men mina andra tre barn är eh, har jag jättebra kontakt med. Och jag är farfar då, tre gånger om så säger jag, åt den äldsta Aha. pojken då. Aha. Och eh, försöker vara farfar på heltid tiden så mycket Aha. som möjligt och, och, och liksom återbetala eller gottgöra och kunna vara ett stöd för honom. Och jag vet ju att han ringer mig när det, när det krisar och, och det, det, det, det rör sig inte om pengar, utan det, det, det rör sig om råd och mm. relationer och, mm. och allting sånt där. Och så ja, jag har ju gått igenom en massa sånt så att Ja, jag har ju lite erfarenhet av det. Så. Mm. Eh, tycker du, du jobbar ju nu med att hjälpa människor som hade det, har det ungefär som du mm, hade det. Eh, känns det bra eller känns det smärtsamt att jobba och bli påmind om ditt eget liv? Eller tycker du att det är en styrka det här? Ja, jag tycker det är nog en styrka att kunna göra det och jag förstår dem, den här besattheten när det gäller droger. Och, och den här är man blir så integrerad i sin egen bubbla och så här. Och, och jag jobbar i tolvstegsprogrammet och det pratar mycket om högerkraft. Jag, jag är väldigt öppen om att jag är kristen och tror på ja. Gud och, och så här. Och det gör det lättare så att säga. Ja, och jag, jag vet, jag ber ju varje morgon. Min, min, min, min rutin eller mina, mina, mina, mina ritualer på morgonen är att jag läser dagens text och sen... Ja beelände jag den här dagen till Gud och det mm. är hans vilja som sker, att jag ska vara till redskap för honom och det innebär ju också att jag inte blir inte speciellt argirriterad mm. då, då är jag i buren under den här dagen då. Mm. men ibland så äter det ju även där borta och då får jag ta en extra bön så mm. att <laughs> säga det är ja, så det för mig i alla fall. Mm. Mm. Har du familj? Är du gift nu med eller? Ja, det visar sig så att jag var gift då. När jag fick mina barn med två barn med kvinnor då. Och ett som heter Katarina då som jag var gift med under missbruk så att säga. Och det, det trasade sönder och så vidare så vi, vi, vi gick i skilda vägar då 92. Och, och, och vi hittade till varandra igen. Så att vi var ju gifta i 14 år så nu har vi varit ihop i i 13 år till då. Ja, var fantastiskt. Ja, så, att, så att ni, ni ja. förenas på nytt igen kan ja. man säga. Ja. Hon är ju också troende men hon har inte döpt ändå. Så hon går i tankar om det då. Men hon är med, ja. med mig i pingkyrkan mellan världen. Och, och så, hon, hon är med mig på morgonen och ber. Och, ja. och, och, och och ibland så ber hon för mig och sådär. Ja. Ja, så. Har du fått glädjen att se någon som du har liksom träffat på olika sätt antingen i jobbet eller som mm. på fritiden mm. som du har fått hjälpa till en tro i din tur då? Ja, absolut. När jag bodde, jag bodde på Västernorrland då var jag aktiv i där då. då jobbade jag på ett halvvägshus också då. Jag fick gå över till halvvägshuset då från, som en primärbehandling Förklara halvvägshus. halvvägshus. Det är när man gjort en primärbehandling det är på tre månader då. Och då tar man i hand om själva, då släcker man bränderna så att säga. Mm. Och hand om. Man får gå igenom tre steg. Sen, sen går man vidare på behandlingshemmet till, till fas två heter det kanske då. Och det är den fördjupade behandlingen. Då jobbar man med resten av stegen mm. Då har man mer fritid. Det kan man göra lite mer så här, För när man är i primära behandlingen då är det väldigt tajt. Och mm. så Men där får man börja jobba sig ut och så. Här då. Och då på söndagar så tog jag med mig några på ett på söndagspredikan då. Mm. Kyrkan och några, jag kan ju säga, jag, jag tog med mig det, en, en, en, ja, det är säkert 14 stycken som fastnar på det. Och, ett, en, och några är arkisterna då. Ja, oh, vad härligt. Ja, Så ja, du ser, du mm, har sett att ditt vittnesbörd har ja, fått vara till ja, hjälp för andra. Alltså. Mm. Och sen är, att göra det enkelt, det är att det finns ju en gud när man jobbar i behandling så är det inget religiöst samfund utan det handlar ju om att hitta en högre kraft mm. och en styrka, då hittar man ofta gemenskapen i sin sponsor mm. Mm. men man kan ju inte be till sin sponsor så då, då föreslår jag sen har jag en lektion om eh, vad bön gör oh, ja, intressant, ja, ja. Att, ja, att man kopplar ihop själen med oh. hjärnan för ofta så har jag för detta missbrukar, missbrukar mycket upp i huvudet mm. och hitta rätt så, så här, den här grundkärleken till till livet och Jesus förhoppningsvis. Mm. Har du några drömmar och önskemål för framtiden? Ja, det är ju att jag, jag är... Jag går upp på mitt 59 år så jag är väl snart pensionär. Då, liksom. Men det är ju att jag, jag vill jobba mer i kyrkan. Jag satt och tänkte på det idag när jag var, var i, i, i, i Pingskyrkan och tänkte... Vad, vad vill jag med mitt liv egentligen? Vill jag stå och hålla på med behandling? Eller vill jag vara någon sorts annan förebild? Så jag, jag funderar jättemycket fortfarande. Jag, tyvärr är det så att jag bommar hela min uppväxt genom min spruk. Så att jag mm. känner mig fortfarande som en ung grabb. Fast jag, mm. kroppen säger ju något annat. Mm. <laughs> så att, jag skulle vilja vara med delaktig i, i Pinkkyrkan. Mm. Jag skulle vilja vara någon sorts... Kanske en handledare i missbruk. Jag vet inte. Som mm. jag, jag, har ju, jag, tror jag har fyra utbildningar sedan jag har varit slå mm. Så att jag har, ju, har ganska mycket erfarenheter. Både genom liksom, ett eget missbruk men också genom utbildningar så att säga. Mm. Så man kan vara en vägledare. För att, tyvärr är det så att missbruk sprider sig bland oss kristna. Mm. Och kristna har missbrukande föräldrar och, eller missbrukande barn och sådana grejer. Så att, mm. att kanske kunna vara stöd för dem jag menar. Och mm. då, då kan jag ju prata mer lite fritt om Jesus och, och vad han har gjort och så här. Mm. Man talar ju inom missbruksvärlden mycket om medberoende. Visst det är ja, så. Alltså, ja. det så? Det är alltid mm. många människor som mm. Mm. lider på sitt Absolutely. sätt av någon missbrukares mm, ja. liv. Ja. Mm. För att en missbrukare, han har ju många ringar på vattnet ja, alltså. Och då, då, då sina närmaste. Och har man syskon så drabbas ju dem mm. också. Och ett, en, eh, det sprider sig. Säga. Så, mm. att, en, eh, som medberoende är ett stort problem. Föräldrar tror ofta att de... är hjälper sina barn genom att sopa rent runt, runt. men det är bättre att de får ta konsekvenserna mm. snabbt istället, för då, mm. då får de ju konsekvenser Men ja. har man en mamma eller en pappa som räddar dem i tid och onödigt kanske till och med betalar knarkskulder och allting sånt där. Så det gör ju att de kan hålla på mera mm. istället för att de bränner ut så snabbare. Så att säga. Ja. Så. Men så, du ser lite, skill det är lite skillnad på missbruket också. Mm. På grund av att det är andra droger internet och allting sånt där. Ja. Så och e människor får ju mer illa. Men det att ja. mm. Det är jätteroligt att prata med dig. Mm. Jan jag mm. tycker du ger ett, ett väldigt lugnt och tryggt intryck mm. är du är du det av naturen, är du lugn och trygg mm. av naturen? Ja, jag är nog en tålmodig person. om att säga, att hålla modler. Ja. Jag jag ja. ja. Men jag har också en en positiv inställning till livet idag mm. jag, har, jag har inte bara fått chansen att överleva överlevt en gång utan jag har även överlevt den här transplantationen och ja. så jag har fått tillbaka livet två gånger då. Mm. för att är, och det är en gåva så att det, det har folk också fått när jag ser på livet på ett annorlunda sätt ja. också såhär. för att när man inte är sjuk eller så det är man ju odödlig mm. Mm. Då, då lever man efter de principerna när man har lite grann på andra sidan och, och tittat in och då förstår man att livet är väldigt skört. Att det ja. gäller att leva här och nu. Att säga. För att eh, det spelar ingen roll hur mycket pengar eller hur snygga bilar jag har och sånt här. Utan det är inte det som är det viktigaste. Nej. Det är relationen med andra människor. Mm. Tack för ett värdefullt samtal. Mm. Ha det så bra, Jan. Mm, tack så bra. Tack. Många år han gick i mörker Och ingen ljusning sett Ofta in vid vägen Han omtänkar med Det handlar om den blinde Som Jesus gav sin syr Och många kunde höra när han ropade i mig någon har rört vid mig någon har rört vid mig jag var blind men prisvärd nu kan jag se jag var i mörk Gud, när Jesus fann mig, och sen har du rök vid mig, kan jag se. Har du vid den långa?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 den natten Någon har rört vid mig Någon har rört vid mig